Tibet és a kínai fenyegetés. Erre a kísérletre sajnos sohasem került sor. Egyre fenyegetőbbé vált a vörös kínaiak hangja a pekingi rádióban, és Csánkálysek is visszavonult kormányával a Formoszába. Lászában a nemzetgyűlés egyfolytában ülésezett, és egyre újabb csapategységek felállítását határozta el. Sőben hagyja gyakorlatot és parádékat tartottak és maga a dalai láma szentelte fel a hadsereg új zászlóit. Az angol foxnak is sok dolga akadt. Új szikratávírásokat kellett kiképeznie, mert minden egységet elláttak legalább egy leadóval. A tibeti nemzetgyűlés 50 világi és egyházi hivatalnak ból áll. A drepungi, a szerai és a gándeni kolostor négy-négy apátja elnököl, akik mellett négy világi pénzügyi titkár, és négy szerzetes hivatalnak dolgozik. A nemzetgyűlés testülete a különböző hivatalokból kerül ki, de a kormány négy miniszterek közül egy sem tartozik közéjük. Az alkotmány úgy intézkedik, hogy ők egyidejűleg egy szomszédos helyiségben üléseznek, és minden határozatot eléjük terjesztenek. De vétójoguk nincs. A végső döntést minden kérdésben a dalai láma hozza meg, illetve amíg nagykorúságát el nem éri, a réges dönt. Ezzel a döntéssel természetesen senki sem szállhat vitába. A nemzetgyűlésre a legnagyobb befolyást a kegyencek gyakorolják. Néhány éve a kis nemzetgyűlés mellett még az úgynevezett nagy nemzetgyűlést is összehívták minden évben. Ez a teljes hivatalnoki karból és a kézműves céhek képviselőiből állt a csak nem 500 ember üléshezését végül hallgatólagosan beszüntették, mert gyakorlatilag nem volt más értelme, mint az, hogy összehívásával eleget tegyenek a törvény betűjének, míg a régens hatalma alapjában véve diktatórikus volt. Most az egyre súlyosabbá váló helyzet miatt gyakran kérdezték meg az állami orákulumot. Jóslatai komoran hangzottak, Hatalmas ellenség fenyegeti északról és keletről a szent országot, mondta. Vagy veszélyben a vallás. Noha az ülések mindig szigorúan bizalmasak voltak, mégis kiszivárogtak a jövendülések, és az emberek suttogva adták őket tovább. Mint háborúk és válságok idején általában, tele volt a város híreztelésekkel. Jól ment a jósoknak, mert nem csak az ország volt veszélyben, hanem az egyes ember is aggódott az életéért, vagyonáért. Mindenki az Istenek tanácsát kérte, és minden eseményt jó vagy rossz előjelként magyaráztak. A különösen óvatosak már a délvidékre vagy félre eső szállították el kincseiket. A nép azonban szilárdan hitt az Istenek segítségében, és meg volt győződve arról, hogy valami csoda megúvja az országot a háború. A nemzetgyűlés minden esetre józanabbul gondolkodott. Végre belátták, hogy az elszigetelődés politikája nagy veszélyt jelent az országra. Legfőbb ideje volt diplomáciai kapcsolatokat létesíteni, és az egész világ előtt kifejezésre juttatni Tibet függetlenségi akaratát. Ugyanis Kína azon állítása, hogy Tibet az egyik tartománya mindeddig hivatalos válasz nélkül maradt. Az újságok és a rádióadók az egész világon azt mondhattak az országról, amit akartak, mivel válasz soha sem érkezett. Semlegességi politikája miatt Tibet még azt is visszautasította, hogy vitába szálljon a hírekkel. Most felismerték ennek a beállítottságnak a veszélyét, és megértették a propaganda fontosságát, és a rádió Lásza elkezdte álláspontját naponta tibeti, kínai és angol nyelven sugározni. A kormány szerzetes hivatalnokokból és fiatal nemesekből küldöttségeket állított össze, melyeknek Pekingbe, Delhibe, Washingtonba és Londonba kellett volna utazniuk. De Indiánál nem jutottak tovább, mert a tibeti kormány határozatlansága és a nagyhatalmak intrikái minduntalan megakadályozták utazásukat. A fiatal dalai láma gyűlölet és elfogultság nélkül ismerte fel a helyzet komolyságát de még mindig bízott a békés megoldásban. Látogatásaim során észrevettem, milyen élénken érdeklődik a politikai események iránt. Mindig egyedül találkoztunk a kis mozi előadó termében, és az apró jelekből megértettem, mennyire örült mindig a jövetelemnek. Néha boldogan elém szaladt a kertbe, és üdvözlésül felé nyújtotta a kezét. De minden szívélyessége ellenére sem meg soha az illő tiszteletről, és úgy fogadtam őt, mint Tibet jövendő királyát és az én fejjebb valómat. Megbízott, hogy adjak neki leckéket angolból, földrajzból és számtamból. Mellékesen filmeket vetítettem neki, és állandóan tájékoztattam a világpolitika eseményeiről. Ő rendelte el azt is, hogy mindenért fizetést kapjak. Újra meg újra álmulatba ejtett egy gyors felfogó képességével, kitartásával és szorgalmával. Ha például tíz mondatot adtam neki fordítani, önként a dupláját csinálta meg. Nagyon könnyen tanult nyelveket. Olyan képesség ez, amelyet már sok tibetinél megfigyeltem. Nem ritkaság, hogy a nemesek és az üzletemberek az anyanyelvükön kívül még a mongol, a kínai, a nepáli és a hindi nyelvet is beszélik. Mellékesen megjegyezve tévedés az, hogy ezek a nyelvek hasonlítanak egymásra. Csak egy példa. A tibeti ABC nem ismer F hangot, viszont számtalan R-et használ. A kínai fordítva van, így aztán tanítványomnak az F hang kiejtése okozta a legtöbb nehézséget az angolban. Mint hogy az én angolságom sem volt tökéletes, segítségül hívtuk a táskarádióját, és naponta hallgattuk a híreket. Felfedeztem azt is, hogy az egyik hivatalban lepecsételt ládákban angol tankönyvek hevernek. Még aznap a kezünkben foghattuk ezeket, és az előadóteremben egész kis könyvtárat rendeztünk be ebből. A 13. Dalai Láma hagyatékából is maradt számos angol könyv és térkép, de új voltukból látszott, hogy alig használta őket. Tudását évekig tartó kínai és indiai utazásain szerezte, a nyugati világról való ismereteit pedig barátjának Sir Charles belnek köszönhette. Az ő nevét már ismertem, hiszen könyveit még a fogságban olvastam. Tibet függetlenségének nagy szólója volt. Mint Sikkimbe, Tibetbe és Butánba akreditált politikai tiszt, Indiába menekülésekor ismerte meg a dalai lámát, és akkor kezdődött a két érett férfi közt az a szoros barátság, amely hosszú évekig tartott. Sir Charles be volt alkalmasint az első európai ember, aki személyes kapcsolatba került egy dalai lámával. Fiatal tanítványom, aki még nem tehetett utazásokat, szintén érdeklődött a nagy világ iránt. A földrajz az Isten királynak is kedvenc tantárgya lett. Óriási fali térképeket rajzoltam neki az egész világról, és külön térképeket Ázsiáról és Tibetről. A földgömb segítségével például elmagyaráztam, miért van a New Yorki Rádió időszámításban 11 órával mögöttünk. Nem sokára teljes jártasságra tett szert a földrajzban, és a kaukázus épp úgy vált számára, mint a Himalája. Különösen arra volt büszke, hogy a világ legmagasabb hegye az ő országában fekszik, és sok tibetihez hasonlóan nagyon csodálkozott, amikor megtudta, hogy kevés olyan ország létezik a világon, ami kiterjedésben felülmúlná az ő birodalmát.